Četvrtkom. Godina je 1493. U rujnu Kristofor Kolombo kreće iz španjolske luke Kadiz na svoje drugo putovanje prema novom svijetu. Zlato začini zarobljeni domoroci, egzotične biljke i životinje koje je donio iz Novog svijeta, uvjerili su Španjonskog kralja i kraljicu, da Kolumba pošalju na drugo putovanje u Novi svijet. Sada je Kolumbo plovio sa 17 brodova, 1300 plaćenika, 200 ulagača i malenom konjičkom jedinicom. Sastav druge ekspedicije pokazivao je da Španjolska očekuje puno od Novog svijeta. Što je očekivala, to je i dobila. Zlato, srebro, začini i druga roba uskoro će početi pritecati u Španjolsku. Nije samo Španjolska uživala u poletu koji je počeo krajem 15. stoljeća. U tom stoljeću, uz otkriće novih pomorskih puteva, prvi put nakon dva stoljeća stagnacije počinje rasti europsko stanovništvo. Oko 1500 te u Europi, ne računajući Rusiju i Otomansko carstvo, živi oko 60 milijuna ljudi. Pojavljuju se prvi veliki gradovi. Nova moć države stvara velike i moćne glavne gradove. Prekomorska trgovina stvara velike luke. U Europi se, kako je to rekao francuski povjesničar Fernand Brodel, počinju sve brže okretati kotači trgovine. Razvija se i tehnologija. Stvaraju se novi alati koji omogućuju veću proizvodnju. U znanosti Ptolomeja i Aristotela zamjenjuju Merkator, kopernik Galileo Kepler. Papinstvo središnja sila srednjeg vijeka postaje sve slabije. Svi ovi događaji nagovještavaju novu pojavu Europe, ali u vrijeme kada se udaraju temelji moderne Europe, u Hrvatskoj se događaju stvari koje će udaljiti od te Europe. Godine spasa ljudskoga 1493. posla Turčin najvrsnijega vojvodu Hadum pašu u Ugarsku koji s 8000 konjanika sve do Zagreba provali i zemlju na veliki strah onih žitelja opustoši. Zato Hrvata Slavonaca i Ugarskih pukova poglavice koje se zovu Bani, uzevši naum i netom nanesenu štetu i onu što bi se u budućem mogla nanijeti, svi zajedno skupiše veliku vojsku. I to obijaše uzrokom da je Hadum Paša svoju povukao sve do gore vražlji vrtal koja rastavlja Hrvatsku od krbave. Tako je Franjavac Ivan Tomašić u svom dijelu Kratka kronika kraljevstva Hrvatskog započeo izvještaj o krbavskoj bitci. U toj će bitci izginuti veći dio hrvatskog plemstva, a vojna slabost Hrvatske poklopiće se s nedjelotvornošću hrvatsko ugarskog gladara. Nakon krbavske bitke Hrvatska će postati ratište. Turska vojska osvojila je utvrdu Cimpe 5353 godine i tako dobila prvi čvrsti mostobran na europskom kontinentu. Godinu dana kasnije zauzeli su Galipolje. Galipoljski poluotok postao je stalna baza turske vojske na europskom kopnu. Uzalud je bizantski car Ivan VI Kantakuzen, koji je koristio tursku vojsku unutar bizanskim sukobima, tražio da se turska vojska povuče. Sultan Murat I krenuo je iz Galipolje na pljačkaški pohod prema Traki Hadrianopolis je zauzet 1362. godine. Turska vojska došla je pod zidine Carigrada. Tada su još velike i moćne zidine glavnog grada Bizanskog carstva bile dovoljno jake da zadrže tada još uvijek uglavnom glavnom nomadsku tursku vojsku. Nepunih sto godina kasnije, zidine Carigrada neće zaustaviti vojsku Mehmeda II. osvajača, govori magistar Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Još od početka 14. stoljeća Turci lagano prodiru na Balkanski prostor i pomalo se zaletavaju, već od 80. godina 14. stoljeća zaletavaju se dakle prema Bosni, pa onda i prema dakle, tadašnji, tadašnji t... Raškoj, to je Srbiji, to je prema Južnoj Ugarskoj, to je vojvodi. A Kosovska bitka 1389. Je nesumnjivo je označila jednu, jednu prekretnicu a iako iako sami Turci nisu s tom bitkom osvojili Srbiju to se nešto kasnije dogodilo. Međutim, kasnije bitka kod Nikopolja 1396. godine označila je u biti stalan ostanak, ostanak osmanija na ovim prostorima naravno ugarski vladar žigmund pokušao se tome suprotstaviti i stvorena je jedna tako paneuropska a koalicija u kojoj su francuski vitezovi imali popriličnu ulogu, međutim bitka je završila katastrofalnim porazom, što je označilo u principu jedan od prvih većih poraza kršćanske vojske protiv Osmanlija. Sam Žigmund jedva je živ u glavu izvukao, pobjegao je preko Carigrada na Dubrovnik i čak si cijelu godinu dana nije znalo šta se s događa, pa je onda dobar dio hrvatskog plenstva pod, pod vodstvom braće Horvat a, jednostavno i a, a, proglasio Vladislava Napolskog za kralja koji je onda i, a, 403. kasnije uistinu i u zadru krunjen. Žigmundovi vitezovi skupljeni iz Burgundije, Francuske, Engleske i Njemačke sukobili su se kod Nikopolja s vojskom velikog turskog sultana Bajazida. Dok su evropski vitezovi opsjedali Nikopolja, Bajazid je iz okolice Carigrada kojeg je obsjedao doveo svoju vojsku na jedno brdo nedaleko od Nikopolja. Kad su evropski vitezovi vidjeli tursku vojsku, usproko Žigmundovim savjetima pojurili su na brdo i zabili se u prve i rijetke redove turske vojske. Dok su evropski vitezovi natjeravali laku konjicu i pješake, Bajazid je s glavninom vojske čekao. A kada su se teško oklopljeni evropski vitezovi umorili od proganjanja lake konjice, Bajazid je udario s glavninom vojske i teško porazio evropske križare. Dok je Žigmund lutao Europom nakon poraza kod Nikopolja, Hrvatska je dobila novo kralja. U Hrvatskoj i Bosni trajao je od 1382. godine od smrti kralja Ludovika protudvorski pokret. Taj će pokret potrajati sve do 1408. godine, kada će Žigmund križarskim pohodom u Bosnu skršiti otpor bosanskih feudalaca. Ali tijekom tih godina nereda, poraženi dinastički kandidat Ladislav Napoljski prodaće 1409. godine Veneciji svoja kraljevska prava na Dalmaciju. A jedan od najmoćnijih feudalaca, Žigmundovih protivnika, dovešće u Bosnu tursku vojsku. A, njegov glavni reprezentant dakle, Ladislava napulskog bio je a, upravo Hrvojevuči Hrvatinić, a, koji je... A, dobio tada i e, titulu splitskog Hercega osim što je bio gospodar donjih krajeva, to je dakle područje oko današnje Banja Luke, u principu ono što je danas meki trbuh Hrvatske, ono, ko, imamo u glavi kako Hrvatska izgleda, dakle ko vlastitica slomljenih krila ili ne znam tko nekakav perec, upravo taj dakle taj srednji e, trgovin je bio gospodar tog kraja. A naravno kao dakle e, zastupnik Vladislava e, Napulskog, e, našao se u sukobu sa Sigismundom koji nakon što se vratio Uh, u kraljevstvo. Uh, prvo dakle, ima ona priča o Krvom saboru uh, križevačkom gdje su dakle uh, pogubljeni dio plemstva, mada dio historiografije govori da nije bilo, da nije bio takav pokoj, međutim sam naziv Krvavi Sabor dovoljno govori o tome barem prema ovom skromnom mišljenju. A uh, u tom sukobu, taj sukob dakle između dijela Bosanskog plemstva uh, koji je bio predvođen i djela naravno hrvatskog plemstva, koji je predvođen s jedne strane bio i Hrvatim Vučićem Hrvatinićem uh, dolazi dakle u tom sukobu do, do uspona i padova. Međutim, ono što je bitno obilježilo dakle a, to čitavo razdoblje s, a, s obzirom na dakle poziciju turaka koji se nalaze tu cijelo vrijeme negdje u pozadini tog sukoba jest činjenica da 415. petnaest hrbujuć hrvatinić u, u sukobu sa Sig, a, sigismundom i zove turke u pomoći. A, Turci naravno se spremno da jer je tu taktiku dakle iznimljivanja vlastih vojnih postrobi već su isprobali u, u, dakle, na prostoru uh, tadašnjeg Bizanskog carstva u međusobnim sukovima pretendenata na Bizansko prestolje. Uh, I to je bila kobna, mislim kobna, jeli, pod navodnim uh, znacima greška Hrvavuć-Hrvatnića jer Turci nakon toga više se nikad nisu makli iz Bosne. Zauzeli su neke ključne utvrde i nisu se micali dakle, sve, sve do samog pada Bosne 1463. Nakon što su turske trupe došle u Bosnu, nisu se dale iz nje. Slično kao i sredinom 14. stoljeća, kada su osvojili mostobra na Galipolju, turska je vojska pripremala teren za zauzimanje Bosne. A Bosna je prema turskom povjesničaru s kraja 15. stoljeća, pisce povijesti sultana Mehmeda II. osvajača, bila primavnju prijenu. Sultan Otac osvajanja, Bog nekam u grobo basija. Kao što je bilo izloženo, pohod protiv Vlaške nadovezao je na osvajanje otoka Mitilene. Poslije toga reče, dane okončane pobjedama ukrasit ćemo osvajanjem zemlje Bosne. A Bosna lajet prostrana je zemlja. Većina njezinih planina obrasla je šumom. Planine su joj visoke. Gradovi joj tvrdi i teško se mogu osvojiti. To je zemlja sa srebrnim i zlatnim rudnicima. Zbog krasote svojih voda i uzduha, ta je zemlja postala vrelo najdraže ljudske vrste. Tako upravo da se ona uzima za primjer prilikom svakog uspoređivanja kad je riječ o ljepoti. U vremenu će do 463. bosanski vladar postati vazarni vladar sultanu, Slatiće Muharać. Međutim, sa dolaskom Stjepana Tomašvića na bosansko prijestolje, a, jednostavno ta politika se u jednom trenutku počinje mijenjati, na, vjerojatno najviše pod utjecajem tadašnjeg papinskog legata na Bosanskom dvoru Nikole Modruškog a, i jednostavno a, bosanski vladar prestaje plaćati harač. Daramo Portu je to, dakle sultana je to izuzetno razljutilo i poslana je vojska koja je jednostavno ušetala u Bosnu. Postoji tu nekoliko izvještaja o tome zašto i kako je pala Bosna. Kruži veliki mit o tome da su tzv. bogumili, jest oni patareni, dakle pripadnici crkve bosanske, tzv. krstjeni u biti, to je, njih, to je bilo najbolje ime. Da su, za njih, da su oni krivci za pad Bosne, da, je, da su u principu ključne utvrde predali, predali dakle, vojni zapovjednici koji su bili pripadnici te, dakle, te vjerske slijedbe. Taj tako vjerovanje se teme upravo na izvještaju Nikole Modruškog i moguće je, više nego moguće nego u principu vjerojatno je da je Nikola Modruški takvu priču sastavio, u principu je on bio krivac što je došlo do napada za, na Bosnu. A, čim je Bosna 1463. pala, a, a naravno to je uzbudilo, uzbudilo a, Ugarski dvor a, i kralja Matiju Korvina koji se tad nalazi dakle, na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju. Iako je a, Matija Korin bio više zainteresirana za, a, prema zapadu u, u, u brojnim ratovima sa češkim vladarima sa, i sa Haldburgovcima, je, dakle, a, z, bila, dakle, orijentirana njegova politika. A, međutim, pad Bosne a, izuzetno, iz, izuzetno ga je, a, ajde, nazovemo to, pogodio, jer odma iste godine u jesen a, spušta se Ugarska vojska duboko u, a, u, bosanski, u bosanski prostor i a, ostvaruje neke pobjede, ali nažalost koje su bile vrlo kratke vojska se povlači a, i a, povlači i malo potom, a, budući da je uistinu Bosna bila interesna sfera Ugarsko-hrvatskog kraljevstva ako ni zbog čega onda zbog geostrateških a, važnosti s obzirom na, na, na dolazeću osmansku opasnost, a, jednostavno, a, 470. godina a, a, Matješ Korin postavlja Nikolu Iločkog za bosansko kralja. Nažalost, sa smrću a, a, Nikola Iločkog ta ideja obnavljanja bosanskog kraljestva je propala. Turci osnivaju na tom prostoru pašaluk. Vojsku koja je osvojila Bosnu ovako je opisao pisec povijesti Mehmeda II. Osvajača. Kakva vojska? Jedan vrijedi za 10, 10 za sto, a stotina za tisuću i krene stračna i veličanstvena vojska koja je sve rušila pred sobom. I tako, konak po konak, katkada preko planine, nekad opet poljem i dolinom, prijeđoše put otprilike za dva mjeseca. Carski šator bio razapet na granici te zemlje. Vojska koju je predvodila pobjeda, kojem se god gradu ili zbjegu okrenula, božjom pomoći lako ih je osvajala i odnosila pobjedu. Ova veličanstvena i sjajna vojska, uvijek pobjedonosna, razli se po svojoj onoj prostranoj i bogatoj zemlji kao morski val i pruži mu ruku da robi i pljačka. I svaki Gazija nije manje ulovio od 5, i deset i 15 robova i robinja, stasa, vitka i visoka kao sevlije, a oči u sjajnih kao mjesec. Brzo za uzimanje Bosne potvrdilo je da u sukubu evropske i turske vojske u pravilu pobjeda pripada turskoj vojsci. Pobjeda joj je pripala u bitkama na otvorenom bojnom polju, kod Nikopolja, Marice ili Kosova polja, ili u opsadama velikih i dobro utvrđenih gradova. Od vojske koja je sredinom 14. stoljeća nije mogla zaprijetiti zidinama Carigrada, izrasla je u nepunih stotinu godina vojska koja je pod Mehmedom II. osvajačem 1453. godine zauzela Carigrad. Način turskog ratovanja i način ratovanja evropske vojske je bio bitno različit. Radilo se u principu u vojnoj etici. Dok je vitezu bilo ne, recimo nepojmljivo evropskom vitezu sasići konja. Turskom janicijeru to je bilo sasvim normalna stvar. Cilj igra je pobijediti, a ne nije sa cilji neka nekakvo gentlemanstvo u, u, to, u tom ratu. To i to je bila jedno, jednostavno jedna bitno bitno veća prednost dakle osmanske vojske s druge strane i sam koncept kako kako kako se stvara bojni red bitno je drugačiji i ide na stranu jednostavno u to doba moderni je turski koncept vojske a i sama sama struktura osmanske države je takva da je to jedna teokratska država u principu gdje je sultan i automatski vrhovni svećenik a, tako da a i ideja džihadata to je dakle vjerskog rata rata za širenje islamske vjere automatski je davala mogućnost islamskom borcu da ako pogine u bitci da dakle, on se ne boji, boji za svoj život jer on direktno odlazi u raj a sve to dok je s druge strane e, kršćanske vojske su bile više-manje viteške vojske koje su bile dakle redovi, redovi e, pješaštva su bile punjeni, e, popunjavani seljaštom koje nije bilo baš pretjerano zainteresirano. Naravno pojavljaju se već u tom razdoblju i profesionalni vojnici budući da se s 15. stoljećem pojavljuje dakle i e, vatreno oružje, e, međutim to u tim ranim trenucima, dakle početka 15. stoljeća na ovim prostorima je još uvijek zanemarivo. Tako da je Osmanska vojska u biti bitno bitno bila nadmoćnija nad, nad samim dakle, kršćenskim vojskama. Nisu sve bitke s Turskom vojskom bile izgubljene. Ugrsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin uspio je te 1463. godine preoteti grad jajca u Turaka. U čast pobjede talijanski pjesnik Konstanci spjevao je pjesmu Zahvalnicu. U ime kralja na tu je pjesmu odgovorio Ivan Česmički ili Janus Panonius, pjesnik i pratitelj Matija korvina na pohodu prema jajcu. Što da ti pričam, kako su često sa visoke tvrđe osipali nas čitavim pljuskovima strijela. Što da ti pričam, koliko puta provališe noću i stražama mojim naniješe prilične gubitke. Ni bjesnog sjeverca slada ih je zviždava huka, niti pod nebom hladnim drhtava zima. Dok ne prestani napori, nestašica, vode, pitke, ne slomiše napokon te junačke ljude. Nakon zauzimanja jajca, kralj Matijaš Korvin odlučio utemeljiti stalni obrambeni sustav koji bi branio Hrvatsku i Jugarsku od prodara Turske vojske. Odgovor Matijaša Korvina je bilo stvaranje, stvaranje jedne široke dakle, vojne granice koja, koja se sastojala od srebreničke jajčke banovine na sjeveru, a senjski kapetanije kao logističke potpore, a potpore, a potpore dakle tim dvjema dvije, banovinama i plus toga ono što se u historiografiji dosta često a, zanemaruje a, postale su još a, dvije točke tog obrmenog lanca pa su, to, pa su se činila svojevrsna klješta, to je bio počitelj, utvrda na, a, utvrda na, a, na Rijeci Neretvi koji kad, a, kad pada 470. godina onda se ta točka seli to u utvrdu ko što je u blizini današnjeg opuzena i još je, dakle, jedna točka, a to je Herceg Novi, današnji, dakle, tadašnji, tadašnji Novi. A, tako da je, u principu, u tu prototursku manju bio uključen širok jedan krug ljudi. Što više čak i papa, tadašnji papa pio drugi. A, na njegovu inicijativu stvara se križarska vojska koja je trebala dakle stvoriti se na južnoj strani dakle to, tih klješta, dakle oko, uh, oko počitelja i novoga i krenut stvoriti, dakle, pokušati naravno osvojiti Bosnu, dakle s tim da bi Jugarska vojska prodirala sa Sjevera, a dakle ta papinska koalicija sa juga i uistinu skupilo se skupila skupila se vojska, međutim uh, papa je uh, i sam papa je krenuo prema, dakle prema jadra, istočno-jadranjskoj obali, međutim u Anconi uh, uslijed uh, nekakve groznice, izvori točno ne govore kakve. Uh, papa je preminuo i čitava ideja je jednostavno tog uh, velikog prototurskog pokreta propala. Stalni prodori i pljačkanja napravili bi od pograničnog područja pustoš. Glavnu ulogu u tim prodorima imali su akinđije, laki konjanici i pljačkaši. Kako su ta zalijetanja i pljačkanja izgledala, opisao je Mihajlo Ostrožinski, zarobljenik koji je postao turski janječar. Ta se čeljad razleti kut koji zna i vidi, pale i ubijaju i sva zlatvore. Vojvoda zapovjedi na mjestu ročišta razapeti mali čador, tu on čeka sa njekoliko izabranih ljudi na dobrih konji. Goniči dovode sa svih strana žensko i muško i drugi plijen. Vojvoda onda otpremi plijen napred, a sam s četom krene kući. Ako je tko zakasnio i ostao među kršćani, za njega se ne brinu. Sam Vojvoda ostaje posljednji kao zadnja četa. Kad uredi četu, ide polako naprijed. Ako bi goneći neprijatelji stigli, upusti se s njima u boj a kad vidi da bitke ne može održati, dade najprije poklati mlado i staro roblje, onda istom stadu bježati u vjetar. Ovako vojuju neredovite čete Turske, koje ne imaju nakane osvajati zemlje, već samo uništiti što je ljudska ruka uradila. Osna i dakle, susin dio Hrvatske nalazi se dakle, na području Dinarida, koji nisu toliko lako prohodni. stoga je u principu glavni, glavni osmanski pravci prodiranja su išli preko panonske nizine i zato Ugarsko kraljevstvo se našlo u principu na glavnom udaru. Naravno, a, a interesantno je zbog, zbog čiste taktike stvaranja klješta i a, dakle onog taktike spaljene zemlje i taj južni trak, dakle preko Dinarida, tojest preko dakle tadašnjeg hrvatskog teritorija a, je, a, dakle on je bio interesantan naravno a, a, Turskoj vojsci. Međutim, a, upravo na ovim prostorima gdje a, dakle prostorima Hrvatske ne bude se takve velike, velike Rativi, nego a, osmanlije. dakle upravo na tom prostoru upotrebljavaju tu taktiku spaljene zemlje a, tako da, da takozvani akinđije, dakle to su, a, to, to su neregularne vojne formacije Osmanskog carstva, u principu pljačkaši, ve, većim dijelom a, konjenici, laka laka konjica prodiru svake godine ili svake dve godine prodiru na neki prostor za liječući će skroz do celja Slovenije a, a, i pljačkaju taj prostor tako da stvaraju paniku među pućanstvom koje bježi, automatski time, dakle, i vojne postredbe koje bi ostao na tom prostoru, ostaju bez hrane, a, ne mogu jednostavno, ne mogu, ne, mogu se, ne mogu se obdržati na tom prostoru i Turci malo po malo osvajaju taj prostor. Recimo lijep primjer je, doduše to se događa nešto kasnije, krajem 16. stoljeća, pa Bihaća, ali uistinu vrlo lijepo ocrtava način osmskog osvajanja. Oni su, budući da je Bihać bio zvan ključem Hrvatskog kraljestva a, a, i bio izuzetno čvrsta i jaka utvrda, a, osmanili su dugo vremena a, a, pljačkale oko Bihaća i u principu četiripetsto devedeset dva stvorili su takvu situaciju da je Bihać bio u potpunom osmanskom okruženju jednostavno imali su samo mali koridor mogućnosti dakle komuniciranja sa hrvatskim kraljevstvom i u tom trenutku Bihać se morao predati jer jednostavno više nije bilo nije bilo mogućnosti za njegovo obdržavanje vojske unutar vrlo slično se događalo i sa drugim drugim utvrdama u hrvatskom kraljestvu. Godine 1483. kralj Matijaš Korvin sklopio je primjerje sa sultanom. Sedam godina nakon sklapanja primjerja kralj Matijaš je umro. I na ugarsko-hrvatsko prijestolje dolazi Vladislav II. Jagelović. On je izabran na prijestolje jer je takozvanom krunitbenom zavjernicom iz srpnja 1490. obećao plemstvu da neće uvoditi makakve novotarije i time se odrekao vođenja samostalne porezne politike. Zanimljivo je da Turci ne osvajaju područja na Hrvatskom u Hrvatskom kraljevstvu nego jednostavno samo dolazi do povremenih zaletavanja. I ta zaletavanja nakon nekog vremena, nakon 70. godina više od 15. stoljeća, više nisu toliko česta. Upravo i što pokazuje da je taj obrambeni sustav Matija Korvina uistinu funkcionirao. No, s druge strane, financiranje takvog sustava je bio izuzetni gospodarski napor za, za oba dva kraljestva, i za Ugarsko i za Hrvatsku ili ako ćemo gledati kao jedinstveno kraljestvo za Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo. Tako da sa a, smrću Matije Korvina taj sustav a, će propasti. Vrlo jednostavno zato što da bi, a, kako Matija Korvin nije imao a, zakonitog a, nasljednika. A, za Vladara je izabran Vladislav Jagelović, a na no uvjet njegovog dolaska na prijestolje je bio da ukidanje svih tih poreza a, koje je Matija Korvin uveo, a porezi su bili uvedeni s ciljem financiranja obrane. Tako da se, da se nužno sa smrćom Matije Korvinova godila situacija da onoj vladar nije bio u mogućnosti financirati postojeći sustav koji će se s vremenom onda i raspasti kao takav i krbaska bitka je upravo onda posljedica te situacije. Dakle, samo tri godine nakon dolaska Vladislava Jagelovića dolazi do, dolazi do pada do, ne do pada, nego dakle do poraze na krvatskom polju. Sa smrću Matije Korvina prestaje primirje s Turcima i te 1490. ponovo počinju turski prodori u Hrvatsku. Događaji u Hrvatsko-Ugrskom kraljevstvu nisu bili nepoznati Turcima. Ovako ih je opisao povijesničar Sadudin u svom dijelu Kruna ljetopisa. Kad je ugarski kralj Janko otišao u Pakao, stigla je od emira pograničnih pokrajina port i vijest da onosim jednog nezakonitog sina, rođen od nevjerničke djevojke, drugog potomka nema, a Banovi, kojima je bio povjeren nadzor nad Ugarskom, stideći da svoju glavu sagnu pred onim obskurnim potomkom, dovedoše iz razloga susjedstva sina poljskoga kralja i postaviše ga na prijesto Ugarske, dok Banovi, koji kod tog dogovora nisu sudjelovali, ne doše priznati ovaj izbor i počeše se buniti. Zbog toga nasta među velikašima koji su se dali u đavolsko društvo velika buna. I tako je osvojenje Ugarske zemlje zavisilo samo od toga da sultan krene svoju vojsku onamo. I dok je Slavonija bila još uvijek kako tako zaštićena utvrđenim gradovima Jajcem, Srebrnikom i Dobojem, područje od Bihaća prema jugu bila je otvoreno za turske prodore. Nakon pada ključa, turske odredi upadali su na Petrovo polje, a odatle su se kretali južnim obroncima Plješivice na Lapačko i Krbavsko polje. 1491. tadašnji paša, dakle, ili Begler beg bosanskog pašaluka, Sinan Beg je umro i novi paša je bio, dakle, vrlo ratoborni, jako paša. On je, čim je došao čim je došao da na dakle, na poziciju bosanskog paše, odmah je počeo organizirati, dakle, vojsku za napad. Bilo je tih nekih prodara, prodara već 1492. Međutim, 493. A, a, a, vojska jako paše se okuplja, prije svega tu su Akinžije i to je dakle bilo zamišljeno kao pljačkaški pohod ali velikih razmjera. Kreću dakle u pljačkanje a, pljačkanje a, prostora Hrvatske, a, dakle onog prostora oko krba, baš oko krbave, modruša i civigre je bio između ostalog popljačkati i modruš što je, što je bilo i učinjeno. Međutim, a, vojska se, Osmanska vojska se zaletila skroz do, a, preko Krajinske, skroz do samog celja. I uh, do krvatske bitke u principu dolazi u povratku kada se uh, vojska jako Paše vraćala. Uh, postojala je više načina da se osmanska vojska vrati. Mogu se vratiti sjevernim putem, nazad u bosanski pašaluk. Međutim, iz nekog razloga Jakub Paše je izabrao južni put, budući da se, da se uh, do, do samih osmanskih snaga je došlo vijest da se okuplja hrvatska vojska na krbavskom polju. Pohod i pljačku Jakub Pašine vojske opisuje povisničar Sadudin u svom dijelu Kruna ljetopisa. Još u samom početku ruka pobjede nije stigla raščešljati perčine na pravovjernim stjegovima. Kad Paša, koji se bio već proslavio u svetom ratu s nevjernicima, dobivši nebrojen plijen, diže se ispod jajca i stade tražiti ubojni sastanak s banom Derenđilom. On pođe krijeci po imenu Una, prošavši putem koji vodi do grada Ostrošca i prijeđe u zemlju Sloveniju. Ondje je pobjedonosnoj vojski zapovjed da počne trčanje i gaz je uzeše obilno nositi svakojaki plijen. Otuda uđe u zemlju cesara Padišaha koji je bio poslao vojsku u pomoć Derenđilu. Ovu zemlju carevu zastroje zavjesom prašine od kopita svojih konja. U svom tekstu dudin piše da su vojnici Jakub Paše bili nadareni velikim jetrima Prema turskom vjerovanju dobar je ratnik morao imati velika jetra i mnogo žuči kako bi se što žešće borio s neprijateljem. Sadudin naziva konje Jakub Pašine vojske plemenitima i naviklima na sveti rat protiv nevjernika. Kada je opustošio Štajersku, Jakub Paša okrenuo se prema Hrvatskoj. Zatim prebrodi veliku rijeku po imenu drava, preko koje kažu da u to doba u cilju svetog rata protiv nevjernih nitko od muslimana još nije bio prelazio. Čim je prešao tu rijeku, stupi u zemlju Hrvatsku. 15 je dana plijenio tu krajinu i rušio njene zgrade, od čega se potpuno izdovoljio grabežom dragocjenog plijena. Otuda upravi onamo gdje se nalazila stolica Bana Derenžila. On podmetnu oganj pod stvari koje su bile pokretno vlasništvo Banovo i ugrabi razne haline koje nikako još nisu bile upotrijebljene zatim opljačka i razori sav okolni kraj. Na samom kralskom polju gdje se okupilo veći dio hrvatskog plemstva pod vodstvom tadašnjeg bana Emerika Derenčina vojska se okupila ispod utvrde udbina i dugo se raspravlja o tome na koji način se će se dakle skubiti s Turcima, da li na otvorenom polju, da li uh, iz nekog od šumaraka koji se, ko, koji se nalaze u, oku, dakle, u okolici samog tog srednjih dijela, dijela hrboskog polja ili će se sjuriti na Tursku vojsku uh, sa, sa uh, dakle, uzvjesine dakle, na kojoj se nalazi uh, udbina ili će se, ili će se kako se čekati da Turci prvi napadnu. A, iako su, dakle, to je područje u kojem, na kojem, u principu, je vladavina Frankopana, dakle, bivših krčkih knezova koji su već imali, dakle, iskustva u borbama sa samim, sa samim Turcima i njihov predlog je, u principu, bio da se sačeka da Turci napadnu i da ih se dočeka na uzvisini ili iz, dakle, nekakve šumice, negdje gdje, gdje, gdje, da se izbigne izravna bitka. Međutim, izvori sljedoče tome da je Hrvatska vojska bila u tom trenutku brojnija, ali su konjičke snage bile dakle, brojni na osmenskoj strani. A računajući da na veću brojnost, Ban Derenčin se odlučio dakle, na bitku na otvorenom polju poodnog rada Udbine. Zašto se vojska hrvatskih plemića odlučila na sukob s Turskom vojskom na otvorenom polju? Franjevac Ivan Tomašić u svom dijelu Kratka kronika Kraljevstva Hrvatskog nudio ovaj odgovar. Uto se knjez Ivan Cetina, čovjek pametan, moćan, savjetom i oružijem, s mnogim preodličnim Hrvatima savjetovao da se s Turcima ne bije boj na otvorenom polju, nego da se na njih udari i da se razbiju u tjesnim klancima, gdje bi i gore bile u pomoći. Ali Ban Derenčin, u kojega bijaše više smjelosti kod savjetovanja, nego snage kod izvođenja stvari, nagovaraše da se boj zametne u otvorenom polju. On je tako sudio su prezirući neprijatelja, dok su se Hrvati njemu opirali, jer ih je malo bilo. Na to reče Ban, ha, Hrvati, Vas da ste bili strašivice. Ivan Knež Cetinski odgovori mu. Danas hoćemo vidjeti tko je Bigavica. Ti budeš danas začetak raspa Hrvatske zemlje. Bane, nito po ugrih od grada do grada jahati ter se hartati. Hoćeš danas vidjeti kako Turci boj biju. Ban pak reče, kušat ću. Vojska je bila raspoređena dakle, u tri dijela a, i e, e, a glavni o, osmanski napad, se, kada je došlo do same bitke, se je okomio na, u biti na najslabiji dio koji je vodio Bernardin Frankapan i u principu to je jedini velikaš, onako baš ono, visoko hrvatsko plenstvo, koji je uspio izvući živu glavu iz te bitke. A, a, u, sama bitka nije pretjerano dugo trajala, ali je bila stravičan pokolj. A, na, a, u historiografiji se to naziva rasapom Hrvatskog kraljestva. A, jedan od izvora dakle Pop Martinec govori nalegoše Turci na jazi hrvatski što u principu govori o tome koliko koliko je to bolno odjehnulo. Dakle u, sam, u čitavom hrvatskom, ne samo na hrvatskom prostoru nego i na, na europskom prostoru. Ubrzo nakon, nakon te hrvatske bitke brojnih hrvatskih humanisti pa onda i plemići šalju različite apele na europske dvorove, na papinski dvor moleći za pomoć. Nakon što je opisao raspored Turske i Hrvatske vojske na Krbavskom polju, Franjevac Ivan Tomašić ovako opisuje tijek bitke na Krbavskom polju. Kad se tako poredaše vojske, Turski vojvoda Beg takvom silom udari na prve čete naše, da je knjez Bernardin ne samo bio iz svog reda potisnut, te je morao uzmaknuti, nego je bio i prinuđen da ostavi svoje pješake. Na to bijeho oni potjerani u krvavi, sramotan bijeg sve do krbave, te su se sve od straha pred Turcima što su ih gonili sami bacali u rijeku. ismail Ismailbeg prvi odio, oboli se na drugi, pa budući da je u istimah na taj navalio i karvilijski vojvoda, poubijaše oni vojnike kneza Cetinskog sve do jednoga. Knez Cetinski pogubi do duše naokolo sebe mnogo tu radi, no na posljedku bi i sam ubijen. Budući da nadalje i Hadum Paša nije propustio priliku da progoni Ugre, jer ih je viteštvom najhrabrijih vojnika, koje je zato sebi bio odabrao, bio raspršio. Tako se zgodi da je u razmaku od samo jednoga sata održao sjajnu pobjedu. Tursko viđenje bitke na Krvavskom polju donosi povijestničar Sadudin, rođen 1536. godine. U početku boja, tri ptice slične ptici Simurgu lepdjele su nad pravovjernom vojskom raširivši svoja krila i perje. Zatim udariše na sedam crnih orlova koji su letjeli nad neprijateljima prave vjere. Poslije upornog sukoba, tri ogromna grabežljivca koja su lebdjela nad vojnicima, a koji ispovjedaju pravu vjeru u jednoga, svojim jakim čaporcima rastrgaše na komade krila i perje onih sedam orlova. Čim Gazije vidješe tu čudesnu sliku, odmah za cijelo razumiješe da će se zbiti doista što je rečeno u svetom ajetu Kurana. Koliko je malen odio, predobivao veliko odio. Poslije toga, junaci nađuše da su za njih iščezle podloge straha i užasa i mačevima kao srpovima požeše plodove života ovih besplodnih heretika, a ognjem mačeva svojih koji bacaju iskre uništiše gumno njihovih tjelesa. U krbovskoj bici još se jednom pokazalo kako je turska laka konjica, u to vrijeme vjerojatno najubojitija oružana sila na svijetu, bila pretežak protivnik za vitezove i seljake koje je okupio ban Emerik Derenčin. Evo već je bit kako Nikopolja pokazala da, da je, da je a, taktika osmanske vojske bitno drugačija. U principu već tu bi treba, već na tom mjestu su europski vitezovi, jest evropske vojske trebale vidjeti da je, da, da stvari drugačije, da, da se ne može na način kao što se do tada ratovalo, dakle teška konjica koja krene i onda ona sukob vitezova, nakon toga dolaze seljaci koji se, koji se, koji, dakle, one vitezove koje se, koji se nađu na polju, dakle dokreće, da to kod osmanje ne funkcionira. A, jednostavno drugačije koncep, koncept ratovanja a, Teška konjica gotovi da ne postoji u, u osmanskoj vojsci. Postoji, postoji laka konjica i dakle ona, ona, ono lako pišaštvo janičari koji kako se zove koji su užasno pokretni naspram Europskog viteza, europski vitez je trom naspram njih, jednostavno nepokretan u toj bici. A plus toga velika discipliniranost Osmanske vojske bile razlogom njihove nadmući nasprem europski dakle, vojske koje su više vanje bile bandrijalnog tipa. Dakle, svaki plemić je doveo svoju vojsku i u principu on je upravljeno njom i njegova čista volja bila da li će slušati glavnog zapovjednika ili neće. Tako da je vrlo često dolazilo do toga da je dođe do jednostavno totalnog, totalnog nereda u bojnom redu kršćanske vojski jer naravno vitezuje čast pobijediti u Bici i biti taj ključni čimbenik koji je, koji, je, koji, je, koji je doveo do pobjede. I vrlo često europski vitez je znao ugroziti čitu vojsku da bi on bio taj koji je, koji je, dakle, koji je zaslužen za, za dobivanje bitke u Osmkoj vojsci slučaj nije takav. Bitno je dobiti bitku, nije bitno tko je dobio. Dakle nije bitno da li najzaslužniji Jakup paša ili neki drugi paša. Bitno je da, do, da se dobije bitka. Ban Emerik Derenčin zarobljen je na Krvatskom polju. Njegov je sin ubijen. Zarobljavanje bana također je opisao turski povijestničar Sadudin. U boju namjeri se na Derenđila, još za njegove uzmožnosti, licem u lice jedan ubojni junak. Poslije duge borbe on ga obori zgizdavog, visokog kao brdo gospodskog ata, koji je u njega bio pod sedlom i dovuče ga sveza preko ruku za vrat paši. Ban Derenđil bi uhvaćen sred boja. Dugo je igrao, ali je naposlijedko izgubio igru. Tada sužanj očitova i prizna sve. Paša zapovjedi da ga okuju u teške okove. Zatim, da bi uzeo od njega obavijesti o stanju njegovih vojnika, palih i živih, Paša naredi da ga na konju u znak propasti neslavno provedu po mjestima gdje su bili na okupu i sužnjevi i poginuli. I eto, u okove i verige koji su bili pripravljeni za pravovjerne borce, bila je okovana ova krivovjernička hulja. Na ovaj način njihovi planovi bili su obraćeni protiv njih samih, a njihovi stjegovi bili su naopako pozabadani u zemlju. Nezna se točno broj poginulih na Krbavskom polju. Papin poslanik koji četiri dana nakon bitke šalje izvještaj papi Aleksandru VI. govori da je od 8000 preživjelo jedva 300 kršćana. Ninski biskup Juraj Divnić piše da je što poginulo, što zarobljeno 13000 tisuća ljudi. Ivan Tomašić piše o 13000 tisuća mrtvih. Brojevi se razlikuju, Izvori, nijedan izvor ne donosi iste podatke, ali može se govoriti u principu o brojevima između, a, da, dakle da je na hrvatskoj strani poginulo između 5 do 10000 tisuća ljudi. Od toga, od toga, dakle, u principu, uh, velik dio je bilo upravo ono plenstvo, on je politički narod Hrvatskog kraljevstva. I to je, u principu, bitno, bitno, bitno obilježilo Hrvatsku, uh, Hrvatsku za kasnije razdoblja, jer taj politički narod plenstvo je, budući da seljaštvo u tom trenutku, nema nekakvu političku moć u zemlji. Plemstvo je bilo zbrisano i automatski time, dakle, i državna moć samog Hrvatskog kraljevstva je opala. Za Hrvatsku posljedice bitke bile su katastrofalne. Franjevac Ivan Tomašić piše u svojoj kronici Kraljevstva Hrvatskog da je bitka na Krbavskom polju bila prvi rasap Kraljevstva Hrvatskog i da je u njoj izginulo čitavo Hrvatsko plemstvo. Iako sama bitka a, sama po sebi nije označila dakle, neku bitnu prekretnicu u samom tom trenutku i otvorila jedno jedno razdoblje stalnih borbi. Turci su napokon vidjeli da obrmeni sustav Matijaša Kormina više uopće ne funkcionira i da tu mogu raditi što hoće. A, naravno, trebalo je ne, ne, nešto vremena da, da se turske stare snage konsolidiraju, da se stvori, dakle, ona spaljena zemlja A, i, i uskoro već početkom 15. Stoljeća, 16. stoljeća dolazi do toga da se, da, do, do, dakle, dopada pojedinih utvrda na tom prostoru, u o, ostrovice, pa onda nešto malo kasnije klisa i, i tako dalje. Četiri dana nakon bitke, papinski poslanik pisao je papi Aleksandru VI. o krbavskom sukobu. Papin poslanik u senju u tom pismu govori o najjadnijoj i osamljenoj Hrvatskoj i ističe da je na krbavskom polju zarobljeno i pogubljeno čitavo hrvatsko plemstvo. Poslanik piše da u čitovoj Hrvatskoj nije nitko preostao tko bi se mogao odubrijeti Turcima. Ninjski biskup Juraj Divniću pismu papi Aleksandru VI pod je na 1493. govori o porazu kršćana i o propasti pokrajina Hrvatske, Slavonije i panonije U travnju 1494. godine na saboru u Bihaću sastaje se plemstvo iz Južne Hrvatske. Sa sabora pisma su upućena papi Aleksandru VI i njemačkom caru Maksimilijanu. U pismu se traži pomoć u borbi protiv turske vojske. Ovu silu mi već 70 godina zaustavljamo gubeći naša tijela, živote i sva moguća naša dobra, te poput kule i predziđa kršćanstva branimo svakodnevnim ratovanjem kršćanske zemlje, koliko nam je to uopće ljudski moguće. Neka vam dakle po nama bude rečeno ovo. Ako bi mi popustili Turcima, tada bi oni u svako doba mogli zaskočiti kršćanstvo iz zemlje Hrvata. Zbog toga mi ne samo dnevno, već gotovo svakoga sata, u opasnostima za naše života i dobra naša, stojimo nasuprot njima, a naši očevi i braća i prijatelji u tom trajnom otporu bivaju grozno i na užasan način ubijani, hvatani i neljudski odvlačeni. Naše žene, djeca i kćeri u ropstvo odvođeni i njihova ženskost i djevičanska čast biva gažena, te smo mi tako bačeni u najveće iskušenje koje je uopće moguće na tom svijetu podnositi. Ona povratna informacija koju je očekivalo, dakle, Hrvatsko plenstvo i općenite ovaj prostor, a, dakle, povratna informacija nekakva pomoć je izostala. Naravno, Hadrugovci koji su tu neposrednoj blizini Venecija, a, naši su se, a, postali su apsolutno svjesni da, da jednostavno a, nakon Krbavske bitke koja je pokazala nemoć, dakle, samih hrvatskih snaga da obrane vlastiti, vlastiti teritorij, a, pokazala, je da, pokazala je da je jednostavno Osmanska vojska s spremna prodiriti i na područje Havdurgovaca, na područje Venecije, da jednostavno se mogu duboko, duboko u europski kontinent zaletavati. A shodno tome, a, i Venecija, i Havdurgovci pronalaze takozvane kondotijere među hrvatskim, hrvatskim plemićima, dakle vlast, ljude koji su dakle hrvatski plemići, ali su plaćenici, bilo hadurgovaca bilo, bilo Venecije, u smislu da Venecija ili Havdurgovci njima daju novac da bi oni organizirali obranu svog prostora, a automatski time onda i prostora Venecije i Veneciji, to, to je Saduških to zemalja. 30 godina nakon Krbavske bitke hrvatsko ugarsko kraljevstvo bilo je u Rasulu. Papin poslani, kantun Burgija, u svojim pismima opisuje stanje u hrvatsko ugarskom kraljevstvu. 29. ožujka 1526. Kralj već nema što da jede, založio je židovima svu srebrninu. Nema nade da bi se ovdje za nekoliko dana moglo imati mnogo novca. Od dana do dana sve je čvršće umjeli uvjerenje da su prilike toga kraljevstva dospjele do krajnje očajnosti. Kad je takav metež, dok još neprijatelja nema ovdje u nas, što će biti kad nam bana pred vrata, da bog da, da se varam, ali se bojim da će se kraljevstvo rasuti u 100 stranaka. 18. lipnja 1526. Danas je ujutro zaključeno da se po običaju šalje po kraljevstvu krvav mač i da se zove na vojsku. A ja sam uvjeren da će ljudi poći, ali prekasno i loše opremljeni svakom nevoljom pritisnuti. Pa što će onda moći tamo opraviti, to neka Bog zna. Te 1526. godine, kada je Ugarsko-Hrvatsko kraljestvo bilo u takvom rasulu, prema Budimu je krenulo 200.000 turskih vojnika. Vodio ih je Sulejman II. veličanstveni, jedan od najsposobnijih turskih sultana. Na Mohačkom polju tursku vojsku sačekalo je 28.000 vojnika Ugarskog kralja. U nepuna dva sata bitke turska je vojska porazila Ugarsku. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik II. Jagelović utopio se u nabujalom potoku kojeg njegov ranjeni konj nije mogao preskočiti. Sulejmanova vojska ušla je u Budim, a hrvatsko plemstvo odlučilo je promijeniti vladarsku kuću. Umjesto Jagelovića na saboru u Cetingradu 1. siječnja 1527. hrvatski plemići izabrali su za hrvatskog kralja Ferdinanda Havsbruškog. Slavonski premići izabrali su za kralja Ivana Zapodu, ali je Zapolja u listopadu 1527. poražan od Ferdinanda i Slavonja je tada priznala vladara iz kuće Habsbrugovaca. U sljedećim stoljećima Hrvatska će, kako bi se obranila od turskih napada, postati jedan veliki vojni logor, govori magister Gordan Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. Do tada Hrvatska je više manje sastavni dio tih europskih tokova, a uh, ona ona uh, bitno ne kasni za onim što bi mogli nazvati dakle nekakvim centrom Europe koji se dakle vrti oko tada tada sjeverne Italije pa prema Francuskoj, uskoro će, uskoro će ta dakle središnji, središnji dio uh, europske uh, politike, trgovine se premjestiti malo prema Atlantiku, ali još u tom razdoblju dakle Sredozemlje je tu još uvijek vrlo, vrlo bitno. Uh, Hrvatska je Sastanni dio toga. Unutar svih ti europski tokovi o tome tome svjedoči u principu recimo činjenica da, da, da u tom razdoblju živi jedan Marko Marlić koji je poznat van granica svoga grada, van granica kraljevstva, poznati za, za svoga života, njegova djela su već prevođena na, na, dakle, i na, i na, na neke nacionalne jezike, ne, ne, ne samo dakle izdavana na latinskom. A, a, međutim, a, jednostavno to gospodarsko slabljenje nužno je uvjetovalo da Hrvatska polako ulazi u jedno razdoblje dakle gospodarske stagnacije, a onda i polako i kulturne stagnacije, a onda jednostavno i svojevrsne dekadanse, budući da osmanska opasnost nije nestala nakon 50 godina nego je dakle potreba još neka dva tri stoljeća tu na, na ovim prostorima što je nužno dovelo dakle do jednog i kulturnog zaostaja jer, jer se jednostavno prostor hrvatskog ta, do tada Hrvatsko kraljevstva polako počinje obrazovati u, u vojnu krajinu. Dakle, jedna ogromna vojna kasarna, u principu u svjetskoj povijesti najveća vojna kasarna ikad što je postojala dakle na, na, na, na, na, na, u europskom, da, dakle u zapadnoeuropskim možemo ili dakle u zapadnom svijetu, jer budući zakinu nisam pašim siguran kako to tamo stvari su izgledale. A, a, š, dakle, e, Hrvatska postoji jedan vojni poligon jednostavno što nužno budući da vojna uprava, uh, vojna uprava stoji u rukama vladara, uh, 1526. na 7. haldulgovci postoji vladari mijenja se dakle u principu centar, centar političke moći a jednostavno i Hrvatska postaje vojni poligon, jednostavno, a na vojnom poligonu baš nema puno mjesta za nekakvi gospodarski a, napredak ili kulturni napredak i to dovodi, dakle to testa prvo stagnacije, a onda dekadanse. A, to je vrlo zanimljivo zato što se, recimo kulturni cetir Hrvata u 17. i 18. stoljeću više uopće se neće nalaziti u samoj Hrvatskoj. To će biti Beć, to će biti Rim. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Milita Jamrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić, Emisiju snimio Krešimir Osman, emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.